Ən-Nəcüm surəsi 62 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə, Batmaqda olan ulduza and olsun ki, Sizin yoldaşınız Muhamməd nə haq yoldan sapmış, nə də azmışdır. O, kefis deyəni danışmır. Bu, ancaq Allah dərgahından nazil olan bir vəhdir Onu çox qüvvətli olan Cəbrail öyrətdi. O, qüvvət sahibi öz həqiqi şəkilində göründü. O, ən uca üfüqdə idi. Sonra mühəmmədə yaxınlaşdı və aşağı indi. Onların arasındakı məsafə iki yay uzunluğunda, bəlkə ondan da yaxın oldu. Sonra Allah öz bəndəsinə vəh buyurduğunu vəh etdi. Qəlb gördüyünü yalan saymadı. Siz onunla gördüyü barəsində mübahisəm edirsiniz. And olsun ki, onu başqa bir dəfədə görmüşdü. Sidrətül müntəhanın yanında. Məva cənnəti onun yanındadır. O zaman sidrəni neler bürümüşdü, nələr? Göz nə yayındı, nə də uzağa getdi. And olsun ki, o, öz Rəbbinin böyük qüdrət nişanələrindən bir qismini gördü. Bir deyin görək, lat və uzza nəyə qadirdilər? Digər üçüncü olan mənat da həmçinin. Məyər oğlanlar sizin, qızlar onundur mu? Elə isə bu, ədalətsiz bölgüdür. Onlar, bütlər sizin və atalarınızın qoyduqları adlardan başqa heç bir şey deyildir. Allah onlara dair heç bir dəlil Onlar yalnız zənnə və nəfslərindən gələn istəklərə uyarlar. Halbuki Rəbbindən onlara haq yolu göstərən rəhbər gəlmişdir. Yoxsa insan istədiyi hər şeyə nail ola bilər. Ahirətdə, dünyada ancaq Allahındır. Göylərdə neçə-neçə mələklər vardır ki, onların şəfayəti heç bir fayda verməz. Ancaq Allah öz istədiyi və razı olduğu kimsəyə izin verdikdən sonra, Onun şefayəti fayda verər Həqiqətə-nahirətə inanmayanlar Mələklərə qadın adları verirlər Onlar buna dair heç bir şey bilmir Yalnız zənnə qapılırlar Zənn isə əsla həqiqət olabilməz Artıq bizim Quranımızdan üz çevirib Dünya həyatından başqa bir şey istəməyənlərdən üz döndər Onların bildiyi elə bu qədərdir Şübhəsiz ki, sənin Rəbbin haq yoldan azanı da Doğru yolda olanı da ən gözəl tanıyandır Göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı Allahındır. O, pisliyə edənlərə əməllərinin cəzasını verəcək. Yaxşılıq edənləri isə, ən gözəl mükafatla mükafatlandıracaqdır. Kiçik günahlar istisna olmaqla, böyük günahlardan və rəzil işlərdən çəkinənlərə gəlincə, bil ki, Rəbbin çox bağışlayandır. Sizi torpaqdan yaradan da, siz analarınızın bətinlərində rüşəyim halında olanda da, sizi ən gözəl tanıyan odur. Özünüzü təmizə çıxartmayın. O, Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənin kim olduğunu ən gözəl biləndir. İndi gördünmü imandan dönəni? Biraz verib qalanına xəsislik göstərəni? Məhər o qeybi bilirmi ki, görsün? Yoxsa ona Musanın və əhdə çox vəfalı olan İbrahimin səhvələrində olanlar xəbər verilmədi? Heç bir günahkar başqasının günahına yüklənməz. İnsana ancaq öz zəhməti qalar. Şübhəsiz ki, qiyamət günü Onun zəhməti görünəcəkdir. Sonra da ona tam əvəzi veriləcəkdir. Həqiqətən, axır dönüş sənin Rəbbinədir. Güldürən də, ağladan da O'dur. Öldürən də, dirildən də O'dur. Analığa axıb tökülən nütfədən iki cifti erkək və dişi olaraq yaradan O'dur. Yenidən diriltmək də O'na aiddir. Dövlətli də edən, kasıb də edən O'dur. Sira ulduzunun da Rəbbi O'dur. Əvvəlki ad qövmünü O məhv etdi. Səmudu da həmçinin və onlardan heç kəsi sağ bıraxmadı. Daha əvvəl Nuh qövmünü məhv etdi. Çünki onlar daha zalım, daha azğın kimsələri idi. Mötəfikənin də altını üstünə o çevirdi. Onları nələr sardı, nələr? Sən öz Rəbbinin hansı nimətlərinə şək gedirsən? Bu da əvvəlki peyğəmbərlər kimi qorxudan bir peyğəmbərdir. Yaxınlaşan yaxınlaşdı. Onun dəqiq vaxtını Allahdan başqa heç kəs bilməz. İndi siz bu çalama, Qurana təəccüb mü edirsiniz? Həm də gülürsünüz, heç ağlamırsınız. Siz qəflət içində oynayır, əylənirsiniz. Gəlin Allaha səcdə edin, Allaha ibadət edin.